ایدا داملې صورت نزول کې پنځم صورت ده فضل سوره النساء قران کې پروت ده او ترتیب کې یوصل 12م صورت ده فضل سوره فتح نازل شو دي بعد الفتح رب د صورت مخه سره مخ کی صورت کی حکم بیان شو بین رائے الرائی و رایات دل تاسو حلت و عام بیانې حلت و طاع خوارا دل کمر وا دي کم حرام دي دغه نظان بچا جيم مخ کی صورت کی اصلاح المعاشره اصلاح المعاشره دې صورت کی اصلاح د خوراک ته خوراک به حرام نه نظر منافت د غیر الله نه خوري درې موږ نه سب زده صورت اخر کې نه په وکړه د عيسال سلام نه د تصروف عيسال سلام واګدار نه دي نه په دې صورت کې به حال د عيسال سلام بیان کې قیامت کې اخر کې مائدہ آخر کے با حال دیسا علیہ السلام بیان کی تیامت کی صدورم مناسبت دارے چھمک کی صورت کی زواجر ذکر شو دو یہود دپارا آل کتاو دپارا دی صورت کی زواجر ذکر کئی دپار دو مشرقینو او په لنځو مناسبت دانه چې مخ کی صورت کې شر رد شرک اعتقادیو شو نمایده کې رد شرکی پھیلی کئ بل مناسبت دانش پغم چې مخ کی صورت شروع په عام کتاب سره یا ایهنا صدقو ربکم نو دا صورت شروع له په خاص کتاب سره يَا أَيُوَ الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِنَوْقُودِ مُؤْمِنَانُوا حُكْمُونَ فُرَا كَيْنَ لَوْزُونَ فُرَا كَيْنَ خلاصة صورت توضيح ده ده اول مسلح حرام آغدين چه الله حرام کردين الله چه کمشزون حرام کردين ناغا حرامو گنن دا تحریمات ذکر کئ وډم بیا کیو غوړی غیر محلی سيدو غیر محلی سيد مشي حلالونو کی رخگار الله حرام کړدې نو حرام یو غنا دا حرام دې زماني دوجې زماني تحریم دوجې زماني نه زماني دوجې نه ولا حر حرمت ورکړل نبی استعمال دي محرمات وګړي ذاتی لقدیر سورت کی نبی سفق نبی آیات کی انما الخمر والمیسر یقنان شراب و جواری نبی آیات انما الخمر والمیسر یقنان شراب و جواری اللا دی بنکری انما الخمر والمیسر وال سابولله ظم ریمی عملیشیطانګندې او کار د دشیطان در ل بر وګور شپږ به یاد ک په هررممال کوم سوید بر او بکرانله پ تا د وچو بس کار چې کله په بیا پځ کیادي کار کې والا تبو سو ن کار انتونمهم دیتوئی تحریمات الله یو مسئلہ دا چالا کم شیزو نہ حرام کردی ناغا حرام اگڑنے او چالا حرام کردی ناغا حرام اگڑنے دیو مسئلہ بیانی سورت کې تحریمات العباد چالا نا دی حرام کردی د مخلوق دو جنے تاسو بند ہوئی دا مک ہوئی دا حلال لین پزانی بند ہوئیمو اس نقصان تاثنی شرسولیں تحریماتو لیباد لکو گوری رنبیات کی وحلت لکم بحیمت لنا آمو حلال لین تاثنی را بی زبانه دنگر حلال دین پزانی بند ہوئیم دامو ایدہ دا بابا دا بند مرغیدہ کدا او لمن بیاب نقصان را کی دا بابا دا بند دړ مهاله کدا نسو ژوند ټکر راکی دامه کوي حلال دي په ځان بندوي مو بیاجی کرکه ژوند زله هوا نمبر یاد کی آیات هوا د ځلته یایو لنی نامونو لا تحریموا طیبات ما حلال الله ممنانو حلال پزان مبند ہوئی تحریمات ال عباد دوشان تین شپک نوی کی محل خکار دوشو بے مالے حلال کریں نبند ہوئیمو تحریمات مجھوڑ ہوئی او دادے تحریمات ال عباد پا کې کی گن قسم، قسمو دي او دا په مختلفو طریقه باندې پالنګ کې خوار دی شیطاني شیطانی لکه خلک وایي تحریمات ولې باد د رب ځان کی بابا مرغیله دا په پالنګ بند باندې او دین باندې ساتو من با دینه باندې گو دا شانتي ګڼ قسمونه دي وې چرګ چې بانګ وې نه دا بیا نه خورې دا باندې ساتي دا تحلیماتول عباد دي کدا فکر کین د کور مشر عمر شي دا درو وې وې مري کې موسم خارې تحلیماتول عباد دسي ګڼ کیسونه دي سفر لچزي نو وړو کې مخه تنو درې وړو کې مخه تراشې د کمزورې پور نه وداو کیس بیره ده اور سفر پزان حرامه خیره مخير ورشې بیا او پشي ويره سفر ميخانه ده كلا كلا يره ستا چاس بيره په مخراوتنيو دا ته تحيمات دي په مختلفو طريقو باندې دغه شانتې وذونه لا ورزه پزان حرامي کړ دي دو مياشي په دي کې وذونه کوي مخك روس بیا ګورين اور نه بدا وذونه نه بغاړي او جزا دو مېش دی راشینو دا او خپل جوړي ارې اوسره داخلي حلاین کی عائشه تنہ فرمای کو ورځو کیس پیرواله سوال کې به اړه و نقاب ود غانو ورځ پیراله نایشه رضی اللہ عنہه ای زمانه کې په سوال کې زما و ادم په سوال کې شوې نه کو دا بدنه مالو بدو دا درو دي اورې ځخه خیراتونه لورې ځخه خاص دا دا دا او جبيري دا سړيو ختمه دا مخکې رسوځي یانه دا تلين دي دا تحريماتي هر ورځ دا الله را هر ورځ خیرات وکړه دا الله را رضا په اړ په طریقه وريده ولا ورځ او دغه شان دي ګڼ کیسونه دي نه وی ذکر نو اول ورته بګې کې الګ کړئ بډای ځان په رسمونو رسمون کې پدام ما اول شای اللہ کروا لئے رئی کورتا کی رئی پوشوی ناوی چراولی نلاسون والا غڑ کی پوشوی کنا اولا قرادمانی پراتے پکی کی ویدہ چھے کور کی بیا غڑ زیاد چھے پراتے زیاد چھے اولی کنا اولا سره چھے سارو سرشوکی نای پی سوٹی گو تکی پوشوی کن ساروی زیاد دا گن محرمات په پو مختلف و طریقوں سرا پالم کی خواردی جننا له چې ځې بعضې یوې کې پورې جنااز وه نه عملګې ماېناشننا کار وی ولی اخ د کټ تولې داشاې د کور طرف ته غلب وزار کړه غ نو نه تهک دا کار ولی کوئ دا چې مړی د کور نځین برکت بررکت وړي پا دا غله د مړی کټ سریې غزاری کې د بررکت کور کې پ په د کوستانی کې داسې کار کوي چمره د کورنو basins په ور باندې رټمیه کوي وای او دا د کورن لاړ شي د کور وسونه ونه رخيونه لږي ته کذا په د مضبوطو نه چې دای مې په کې و چې د مضبوط پاتې ګن محرمه دي عالم کې او خلک کیږي ځان لريخلی ډېر تاریخي دي او عالم کې خوري دي او خلک کیږي زنانو رسمنه ګن دا په ملک خواري دي جنازه چې کورنوباسي نه بیا ځینځرو کوي خواري لوخي نه دي جاميني نه یو ځل چې تاسو کوو سوګو وي مړ ده کورنوي سم جامین زل جائز دي کنه مهول چا راچامره کړل کوښې یو څیز را تاسو کاواله یو څیز ځان لدې موعده کوخه همبلوه چا اور توي چې دا وګومنګي ساو دي خدي په خبر واړو چې په دې باندې بنه رازين دا په خبر کې خفه کوښښ دا شي رسمنى دي زنانې چې لامین او جام بډکې بار به واړي او او کارن زما زمماي بيماري چې پتا سوځ دا اور دچا کوې لیکي خبر چې تاڼډر قابيل ادا سي درمنا او دا سي رسمنى او ریکنه ها په زنانو کې د ګن دي کله کله زم ما نه سو د بوس کې کما چې کام به ګوري کما چې دا دون رسمونه په بیا سړي نهیر شي یو ځل درانه وړي کې د بوس کړه وو یې منګ دین دونا په سرو دا هندو چې جوړ پیسہ خرسي به خلکو نمه دا سره به د چ وړي کې تواچین و چه پینرایي اوه د هندو پیسې چې واچین و چه پینرایي دا وسه طریقه ده او یو غره په سیایي چور شيرته په څو خدایانو نه غیر الله دی او بیا دې ہندو په څو بیا په دې اخته دي چې وڅې نه راځي دا درمنه دي او زه میه لکان به مځي به لاسونه تا شوړي کولی دا چې د کوم ځنا نه پاک سر ژوندې دا لري د بوتوي قیمت لاس تواشن درخته او دا چا وی لته نه به سره مخ نه کړل چا به غړ بندونه چوري کیا بدلا سنو انجمن بنا چوری دا ټول هغه تحریمات و نه باد دي دا قسمه عالم کی ډیر زیات او خلک کی کئ او پابندی سره کی بیا خاص کر کی کی دا رسونه دا زیاتنی حلال شونه بزن منفل دامه را کو ځانکی اورس کی کور د کھډه وڑی نو ویوریک پلانکی اورس کرا یو زری چې تاسو پوسوکو وې داش پره کومنګه منګې پورته یې سنو د شپه بعد مونږ ونی ویلو یی شي کړه کو بیا ورو خير دی خو منګې وې څوک ورکی وکیلونه پرد بوونس شپه بوونس دا بي دي نه دي نه کې ځني نه عالم کې خل ګزان راکړي تحریمات او عبادت نور صورت کې دغه مسالات تحریمات پر عبادت ځان نه حرام جوړ کړې لږه کو نه حرام کړی حلال دی استعمالوي شک شو به مکوئ دریه مسلہ نظر د الله تعالی نظر مې نختدا الله دا, دا بیانې او د ذکر کړي د معیار کې ولاد وحلو شاعر الله او حلال مګنې د تصرف په عزت مندو شي ځوند الله کې الله ول عزت ورکړل تر تصرف نظر دا الله د <تصورب> رعا مگنی وَلَا شَعَ الْحَرَامُ وَالْحَدِي وَالْقَلَائِدُونَ او نفو حدیع کے او نفو آمیر والا کی دیکھ تصورب مکوئی دا جگر کئی دا شانتی اون ویاد کی براشی جَعَلَ اللَّهُ الْقَعْبَةَ الْبَيْتِ الْحَرَامُ غَرْدُولِ دَا اللَّهِ قَعْبَةَ قُورِ او نظر دا الله فرمر کئ منخت دا الله فرمر کئ سلورا مسالا نظر العباد دا مخلوق په نظر ورکول دی دی ور کول شریک دي دا دي کر کئ صورت کې ور پسیاتو دریم کې وما وه غیر الله بي اغه شي جواز ور دشي لپاره دا غیر الله پاګئ دا حرام دي بیعبِ ذکر کی سلم یاد کی قلعہِ سوی الخبیث و طیب و نظر برابر پلی چیز مخلوق کونی مورکیں نظر دا غیر او مخ کی منگت آگے و ذات نظر منخت دا غیر اللہ دا شرط گناہ دے بدترین گناہ کا نظر عبادت تے عبادت د مخلوق دا شرط تے او دا ازان لخبرہ دا چھے خلق اور کئی پوشن قال کی فیاف فی علم الروایت فارسی روایت من ذکر کړم خدی خپل کتاب کې نه کار دی امام احمد رحمت الله علیه خپل مسند کې هم د سرمانی فارسی پر روایت نقل کړل دی دوکسان پدربارت او کتابه توحید کې شیخ عبد الوهاب رحمهم الله ذکر کړل دی دوکسان پدربارت وروتو منجورانو ته شکرانه واچوې من صرفونیشته وایم چې واچو یو مچی نیول دی غزار کړي په داخلن نار بلته مچ واچې ما سر نشه من جوړان پر آپروش شي کې کوم جنت تر نه غوډي چې روپې پم خبره شي دا وري تم یو ملګرو د کوس کې له کوس په شاه کریم نیمه یې چې عام سره وو توحید سره سونه سره جوړو دا له کوس کې جوړی نماطي می بس مسله کوز نه ملګره یې اوه یو دننه ما په سره راه وایم چې نن خو مې ناشنا کار کړې مې څه کار دې کړل وې دلته کې و سړیو په دکان کې تا ته کنسلو کو چې مې خرڅو به په خاصو په لاره باندې شپې جو چېلک سات پوشو په ګډمه مې گزار کوو ته دې وراي کنسلو به ګرځو ته پړښو ته ټول څه نه پیرون کړل مې دا کار مکوو په ونه ته کسکه ولا وایم په کسکه ولا نو د ملګری سره یو ما ته چې دا مولا چې دا وایي شرک شرک دا خو بوخانو خلکو بوتان دي چې دی کور او شرک هم دی ختري می خیر ما ورته چې مکوم لسی دا مسئله کې له خلکو گیسته په بل کې وبډه روان او په لار یوګه ته توس غلشه چې زمون په خوای کې د ګډو سلی وروټو جماع وبډه ته مې وبې له پندوهه باج سنگي او دوانه باندې خشي مې دا شهید کارشه د نړۍ خلکو لاړ با دي نو بډې زره من دا کړه کانه راز پزانی وو نو بډې پینځه په 12 سره سر نشته 15 په واه با 12 نو بډې چې پینځه په خپل ورګور دې وسونه بچان کړي هغه په یو مچ باندې اور ته تللې نو بډې واپه پینځه په باندې اور ته او دې ورځمه د زوان سنډے چاله او دې ورځمه د زوان بانګي چاله لای دا وسه علي پوسه نزل ورما سرت کی دا کہیں نظر ذا غیر اللہ شر ته د مخلوق په نظر نور کوي صورت کی دا سرور مسلی خلاصہ صورت صورت کی توزیع د سرور مسرو دا او صورت لسی سيری اولیسا بنځمایا ته پوری د کی دا سرور مسلی بیانې اوله مسله تحریمات العباد آیات اول کی وہلۃ او لکم وہیمت الانام ما حلال کردین بظان مبندوی ذو دو مسئلہ تحریماۃ اللہ اللہ حرام کردی دغه اول آیات کی الا ما یطل علیکم غیر محلس وذ مشی حلالون کی رفتار کار در باندې مبن کرلے تحریماۃ اللہ او دریم نظر الله دا الله په نوم نظر ورکلنه دې میات کې لا د هلو شاعر الله ولل هاديه او القلاید عمل والا هدیات دا الله په نوم منزورات دا الله نظر دې دې کې به تصرف او نظر دا غیر الله دې میات کې او ما هلا لغیر الله به نا ولا سکه د سلور مسلې ذکر کړه دی مئی سکی بیا عمر مصلح بیانی شپگمیاتنا یا ایوالذین آمنو اذا قنتم الی صلاحات فصیلو جوکم مومنانو او دسوکی مومن توی او دسوکا مسئلہ بیانی دا حل حرمتنا او دسوکا منزوکا دا مدد اخوانا چالا دیم دادو کی دا مسله گرانا مسئلہ دا دا چه بیانینو که دیش سو دی شهید کی ناو دو سوکه پاک د دنیا نگار شه زان ورد پاک تا بیان دا امن مسلح دره مرساکی مثال بیانی د ناقزین و دا, دا آد دوله سمعاتنا وَلَقَدَ خَدَ اللَّهُ مِسَاقُ مِنِ اسْرَائِيْلَمْ وَبَعَثْنَا مِنُمْ اِسْنِ مثال بیانی د ناقزین و دا و ایمان اغزیہم دیا رسم, رسم کی میسا قم لانناو لو جمعات کردئو ما پا وخته اختکڑیو ما په لانت اختکڑیو دا مثال دن اول عیسیٰ کی بیان د صدور مسلو دوی میں عیسیٰ بیان کی ميسا کی دا مری مسلح دری میں عیسیٰ مثال بیانی د نافذین دا تیلو جمعات کردئو دا اگی مثالو گورا او بیا سلوارم میسه سلورم میسه ذکر کئ د آیاتو سلامنا ویس عالم موسا القومه یا قوم اس کو نعمت الله سلورم احوال ذکر کئ د متکاسرینو المتکاسرین کی سستی کئ د غی حالات ذکر کئ احوال متکاسرین بر رحمت کر کی پینشته احوال متقاثرین سوس قوم داغی حالات بیانی او چه جیحاد نروسو شیو ده پیغمبر دمارگی کیا نروسو شیو اللہ پریشان کریو نو احوال متقاثرین بیا پینزم ایسا اغذی کر کئی دا آیاتو ویشتمنا وطلو علیم نبا امن آدم بالحق اسقرر بقربانا ولوالا پدېو خبر دا دو زمانو ده ادمه علي دا, دا بیانې او دې کې بیانې جزاد ظالم چې ظلم سوکې داغه سزا تایب زرم کوونو په سزا شو او چې څوک منکر نرت کې داغه حالو وګورې حابل ردمن کر نکاو زانه ورتا سسکو نو خلاک شو چې ردمن کر نکین الاکی او جزا به یانه د ظالم بیا وربسیږي کر گئی اته درستم نا وسارق او سارقه تو فقوا الیما ولاوکړه ملاسو نه تی نه وس چې غلا کین سړیو کو خدای د لاس سنت نه چې داخل کو مال غلا کئ الله ای لاس نه وسغ نه نه کار فلموله چې داخل کو ایمان غلا کئ ایمان نه خرابې خلق ولا دا غلد حاکم وقت سزا ورکي دا غنه دیوم لاس پری کې حاکم وقت چې داخل کو نه غلان کئ زغل کو ایمان نه خرابې نه بیا سپګمې سا یا رسولنا یا یا رسول لازم کا تو سارے انہ پھر کفر اے پیغمبره امن دین کی تاګه سان کتلوار کي پکارده کفر گي دي کي تسلي ور کين السلام لا او فضائح بیانې دال کتابو تفصیل بیا کو نو شپګمې څه کې ات تسلي مساله بیانې سینه وطن دوا موانی خلق باندې مخالفت کړي تبسین نتنګي زبد امداد کوما بیا هو مې څه شوروکي کیدا یو پنزوسنا يا الزیین امنو ذات اتخذو الیهود و النصاراو ایمان والو من زه ییہود و دوستان ذا هو مې او, او پدی کی تعدید ور کوي مومنان تا بموالات الكفار زورن اور کہ مومنانوتا بموالات الكفار اے مومنانو د کافیرو سره دوستي ما کوئی کني تاسو هم ذغی شان جو ګرځیږئ ات تدید للمؤمنین بموالات الكفار داری بیان کئ بیاتم ایسا د آیات حکم شبیتا نه ویال کتابی از دن قیمونه مینا اے کتابالو بند غړې زمغنا بند غړې زمغنا پدې کې زجر دی علماء سوتا او داوی شپک پلی بیانې و ذات په رسوکو را زجر دی علماء سوتا بیا نه همې دا یا تو وش پیتنا یایو الرسول بلغ ما انزل کا ایفی امبرہ تبلیغو کا بلغ ما انزل کا امر کئی تبلیغ دا مسئل مخلوق تورسو دا نظر نیاز مسئلہ دا خلقو تبیان کا و اِلَمْ تَفَلْ فَمَا فَلْ بَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ ذُي نَكْرًا نُغْرِي بِامْرِئِكَ عَلَى سَرْتُونَ رَسُولًا نُمُلَاتُ سُوَيْ ثُمَّ سَرَّ بَيَانَكَ وَاِلَمْ تَفَلْ ذُي نَكْرًا نُمُلَيْتُ بِسَرْتُونَ رَسُوْم كَتَّيَ ذَا مَسَلُكُمْ سُبْ مَړْكِي وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ دَيْفَاضَ جِمَارِ دِمَاغَسْتَ خُتُمَ سَرَّ بَيَانَكَ اَوْ بَيَا مسائل زی کرکے او او مسائل زی کرکے د تبلیغ طریقی تبلیغ بیانی بیا نحم عیسی لسم عیسی در شروع کی کی دعیاتو واتیانا یا ایو اللذین آمنو لا تحرمو تیباد ما حل اللہ لکم پا در لسم عیسی بیا غصدور مسائل مات کئی سان جاولې سگه څلور مسایل د شانتي اخرنی سگه بیا څلور مسایل تهریماتل عبادی کر کئ بوا چا نه یا یو الینا منو لا ذحر میته یبات ما حل الله لكم ما حلال پیدا کړی مې بندوي حلال دي بندوي په ځان او تحریمات الله دي کر یو کم نبی کہ انوال خمر وال میسر ولن صعب دا اللہ حرام کړی او نظر دا اللہ بیانې هو نبی کہ جاعل الله القبا تل بیت الحرام قیام للناس او نظر دا غیر اللہ بیانې سلام یاتنا کل السوء الخبیث والتیم فلا حاجه بکثره بیا به تنیر په ټول سرت و کې په ن د مضبیل بیا یو سر تم نه یو مع له رسول دا خلاصهت سرت لسې سر دی په بیان د څور ممسلو او په آخر د سرت کې تنویر د ټول سرت په نفی د مضب یل ابییا امتیاز د سرت. سوره ممتاز دے ف بیان دے ما دے دی سوره کی نمایدی بیان دے دارنګه سوره ممتاز دے ف بیان دو وضاحت دے سلور مسلو دی سوره کے سلور مسلو توضیح دا تحریماۃ العباد تحریمات اللہ نظر العباد نظر اللہ دارنګه دریم سوره ممتاز دے فواقد قابل و ذهابین رسو برائش زلورم سورت ممتاز دے پر بیان د حالت دی ای سلام السلام باندې قیامت کې دی ای سال السلام خار بیان قیامت کې پنجم سورت ممتاز دے و تفصیل د کفاره ر قسم د سورت کې د کفاری د قسم وضاحت کړل تفسیر یې او ااو شپږم سورت ممتاز دے پر بیان د کفر د نسوار او سرا الله <اللحفا> فجئ کزه نسوارو د کفر بیان کړي لقد کفر الذين قالوا ان الله والمسیح ابن مریم د کفر په توې په لګولا او ممتازې په لري او سورۃ ممتازې په بیان د ترغیباتو دې سورۃ کې ترغیب دې بیان د مسلې تر وصوله دا یو کو د سورۃ اخیر کې ان شاء سوره اولی سکه بیان د صدور مسلو ده دا صدور مسلې دې وضعات کئ یا ای ولنی نامونو ایمان والو مفکی سوره دې شروع کړه او پې عام احکام دلته کې د مومن مناسب احکام دي مؤمنه دا وته منه کدا دیونه منل نو غره مو کېږي نو د بو من ال مؤمنشه او فو بالقود بر او له که فوادو او کود وادي كما عاده كم دا شاوله رحمۃ اللہ علیہ ترجمه کوي وفاکونید عهدهای کی بستید با خدا در التزام احکام او تعالی بوقت بیعت با نبی کریم صلی وفاو که په احکام چې تاسو له اوس کله کې پیغمبر علیه السلام سره بیعت پوهکې دا رسول پیغمبر سره لوست کلو چې موږ ودا احکام منو نو دا سره تورسوي دا رنگي وفاو کې پات کم احه چې تاسو ازل کې کړل الله سره الاص ربی ربکم قالوا بلا دا لو سره تورسوي دا الله دروبیه تروز اوس الله رب وګړنی شریک وسره ما جوړوي دبل چاپنم نہ درمنختم اور کوئی دبل چا دوجنہ حلال نہ لكم تحریماۃ العباد ذمخلوق دوجنہ ولی حرام ہوئی ما لكم وحیمۃ الانام حلالیت اسندرا بی زبان ڈنگر وحیمۃ الانام بی زبان بہیمت ونام کی اضافہ بیانی ہے بہیما چ انام دی بی زبان چ ڈنگر دی داد الحلال نی بی زبان ڈنگر السلام علیکم مگر ا چلو سی شپتاسو داغ تحریماۃ اللہ اللہ جی دا یہ حرمت پتا سول صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم مگر پتاسو چې کوم لوسی کی ناغه حرام دي چې کوم در باندې الله حرام کړی دی حرام دي غیره محله سویل پونو غیره محله سویل خبر دکانه حذفا صحیح محلالو نګ ذکر غیر محلالو یې بیت الله کې در باندې احقار بن کړ دې د تحریمات الله دا حرام وګڼي په ځانې مذاق ونی او کونو غیر محلسید کان سرایس ابن حذر شو او خبر ای ذکر شو الفی کی دا مسلشت چې کان سرایس ابن حذر کی خبر به کلام کې پات کی کو نو غیر محلسید وانتم حرم بذاحہ چې توصيف به کې بیشک اللہ پسلکه او شو وای یا یلذین امنو اوس بیان کید نظر اللہ دا الله فنوم چې کوم نظر شوی دی دا یې احترام کوي ایمان ایمانوالو لا دوهل تصرف روام غنیشایر الله بار بار کو چیزونه د الله کې بار پاکو چیزونه کې تصرف مکوئ دا الله فنوم چې کوم پاک شو نظر شوی دی شایر الله اغا پاک شیزون دا اللہ شان و شاکشن رحمتلالی شایر سینی یادگارونا دین دا دینی او دا تین امراد دین شایر کمو شیزون عزت ور یا کم کارون لچہ اللہ عزت ور کر لے منصور و شو دا شایر اللہ بیت اللہ شو حدیشوہ ولا شالحرام او نو میاست عزت تسرف مروا کوئی پمیاست عزت مندوکې تسرف روا مغنی پمیاست عزت مندوکې عزت مندونیاست کې تسرف ما کوئی جنگ وجال پکوي ولا الهديه او تسرف روا ما په کې ولا القلايدا او تسرف روا ما غنی القلايدا په عمل والے کې قلايد دا قلايد نوم را ذل قلايدي خوان د عمل والا قوان دامل چاغیتوی امیلہ چولوی چې د حجی هدیه را څو د تصرف نه کړي والا امین ال بیت الحرام او د تصرف را ما غنی پسكون کور بیت الله کې پسكون کې د بیت الله مراد نه تا نه مسلمانانو چې بسله دی بیا په وخت کې هغه کافرم او د کافرو سره ملګریو او نبی علیہ السلام انا کړم سره صاحبونه بیا روس مسلمانان شي نه اللهوی پدیو کې تصرف راوګنئ چې د بیت الله نه منکوې چې تاسو په روس کال موږ نه پریخودونه او مونږ تاسو نه پریځونه نه کوی چا و دې بیت الله قص کوي حج مړي لذي تاسو به کې د تصرف چې خپل انتقام د اخلي چې موږ ومنه کړین او تاسو موږ نه کوئ چې کوی والله می ن بدل حرامو ته سرو راراګئ په خکون کو د ب لا کې یته ونا چې طلب کوئ می روانې دخپرم اوریوان او ضامنیا حاج کوئ الله را ځ کویں او که چې تاسوو د ارام نوځئ فواو پهاب لکوم سرید باحت دی چې د ارام نو دی نښکار دانو چې د ارام نوین بیاکار کوئ امرا رائشو نا باقبل ما نا بیدتیانوی او ازا سولیتم پخلی صلح الدعا او ایسی او حدیث تے چی مڑی بانی جنازو اکنی پی بسید دعا ہو کئی نو دیو جنازو او شی نو چا غبکی علیک دعا بسید دعا کئی گا او اکنی پی باقی خیری او پیسو جنازہ خود دعا تاورتای پیغمر پالفاز دعا ہو نکڑا نو پخلی صلح گل نو و اِذَا تُمِرَا غَلَّه و اِذَا حَلَلْتُم بُسْتَاظُ و اِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا نِچې مانزه تو دې غې نمون او د سپکېفه مهمه چې مانزه تو دې غې عبادت کې ارزو خالص نه کې چې عبادت جوړي دا فري اختیار دي مسبوق بل اراده ده و اِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاةِ نو کِذَا أَرَدْتُمُ چې رادوګې نو ذا سیتوې ظ عارت مو سرلا خاص کوي په د منځ کې دوه دړه په تووجو کوئ خالی د دوه سر کورته کوئ وذا حالتم پهوا کللا جال ش د اران نه اوځئ پهوادو په حالکومون سو خکار د ضروا شوو واللا جې من نه کوم او رادی نه کې ان سو دو کوم پ پس سرې بکی تاسو د مج حرام نه تادو را کې پهې چې زیاتې کوی پئ او تاونو آ یو بل سره ان دادو کو ال په شااد و تخوا او په اد د توهین اد د توه اد د س پهې کې ی سرهڅو کوئ تاو کو والا تاونو و بل سره مدمه آلیس میں پا اشعاد دو شرک ولو دو او پا اشعاد دو بیدت دو شرک او بیدت اشعاد کی اوبصرہ تاون مکوئی تاؤن کوئی پا اشعاد دو توحید سنت کی بر سالم عبداللہ دا اولوی عالمو امام شایفیر رحمت اللہ علیہ تینے حضر مطالبہ کروچی ما تدعاو کا روح المان نقل قیم سال نو عبد چې مراد د به نسله سنت ده او مراد د تقوا نسه توحید ده مراد اسمنا شرک ده او مراد عدوان نبی ده دا تفسیر راغی نا وای او تاونو امداد کوي یو تربره اریج بیرې پېشادت سنت او تقوا پېشادت توحید دو توحید خور کوي او سنت خور گئی. وَلَا تَعَوَنْ وَلِسْمَ وَلُدْوَانُ او یو بسر امداد مکوئی پیشاد دو شرک کفر وَلُدْوَانْ او دِبِدَةَ تَوْدَرِ وَاج دیکھ دی یو بسر تَعَوَنْ مکوئی ناغی تفسیر کرلے پا جال پادو مانین او دا بیر نمراد او دا تقوی نمراد سنت حالا بیر ری پیشاد توحید او پیشاد د سنت او د اسم نمراد شرک او دوان نمراد بدعت واتقوا الله او یری جل الله نہ بیشک الله صحزاوالده پرم تلی کون متا اس بیان د تحریمات الله الله چې کوم شذون حرام کړی دا غی بیان کړي حرام نه بتازو العلمه ته تور دارا ودم اوینا بې جنن کی او خرافین دی را وما وللا اغه جواز پردشي د پار ده غیر الله پای غی دا کلیموم حرامه دا او غشیوم <قلیم> حرام دا دا دي مخک من تفسیر کړه انعام کې حج کې غشی ته حرام اله او مایدہ کې بقره کې کلیمې ته حرام اله وما او غو کلیمہ جواز پردشي پای د پار ته قرب دغیر الله دا چرګوې د پلان کې باباره دا کلیموم حرامه دا کلیمېوم حراموبه او غشیوم حرام دي ناجېس وال منانق او خ په شو منقاه چې مینې وې خفهږي ض حشتې وونه شي وونه او ساتی دا حرام دی ول مو کو او ټکوللی شو ټکول شو ا هغه سال چاغ وای کېږ والی کږ مرشي پهلوو د سا باې نو د غې فراک منه دی بیا والمترديه تو اور غتشی مترديه اور غتشی چورګړي کمر نن اورګړي کتا ذبحون شي ذبح دو قسمه دا اختیاري دا چې لن درشه حلال کې او ون شي ذبح استراري دا سارو اولی له لباسه پتیری شواني وله دا کمر نن دمن چې وینو ته تا دا تعالی حلال شو دسی شو له کتا ذبح دا دوانو ون شي نه دا بیا حرام دي ون نتیحا تو پکر والے شوئی نتیحا غصاری چې بل سارویں پکر باندی ہوئی او بیس سری او داغی زبح ونشی سیر علی شوئی وما کلصبو کل آغا چوخری درندگان شر مخیمات کی لیومات کی بل زنوری مات کی اللہ مازکیتم مگر آغا چه تسکیو کئی تاسو داغی تسکیو کئی بسم اللہ پی وی حلالے ساروی چې شما کو صافه غشته تا بسم الله بحلال لیکو داتا لروادی تسکیو شو و ماذ بهال النسوم اوا چلال شی په درگاونو په درگاونو چې کم شی حلال شي بابا کی په شه نه نسو د نسو په زمته نو سره د جمع د نسوند او پتح سره او نصب ستوئی کل ما عبیدہ من دون اللہ تعالی من شجر او حجر او بشر وغیر ذالکہ البلاغنوبین کی شاہ اللہ رحمت اللہ علی یو کم سری افتماع صفحی کے دن نصب معنی کرلہ نصب ستوئی کل ما عبیدہ من دون اللہ تعالی من شجر او حجر او بشر او غیر ذالکہ دا لاندې سیاڅه د تمشي باندې کی ونا هغه دې مخونه ټکوالې هغه ته شکرانه ورځي دانو سپ دې ګټه د سلې دې ا ګټه کولای او پاره منحتیا چي قبر دې د ولې هغه باندې منحتیا چي دانو سپ دې ها لاړو ګورې سي دوا قبر ته ماشو دنیا پیسې پرتی سپ ور دې داخله ورځي ویرادا پنج پریان ویچی دا شرک تیا کلا شرک خلق تیا ساکت تلار تا خستر گو گڑوا کنا پیروہ دل بار تلار شا سون شرکیات کی ودل بار سون شدون بردائی دیتو کی گی نسوم چپ درگا واچھو لیشی کاغ درگا عام دے قبری گٹی کونی البلاغون بین کی شاولی اللہ رحمت اللہ علیہ دغطہ جے کئی یو کم صلیقتم صلحہ کی وانتا سقسیم بیل اللہ او چې قسمت معلوم وای په خسن سره بل الزام په غشو سره چې قسمت معلوم وای په خښ سره د جاہلیت په وقته د بیت الله په دروازه کې یو سره مناصو هغه بخل کوله چې قسمت معلومو هو تفسیري مداري یو یو سره سفر لته راوغي منجور لوي شکرانو ورکو امالت اسمت معلوم کا سفر لازم چه خبه که بنا خیب، اولی کنا، ناوه گوڑی که غشوا چوال، پا یو بیلی کلیو ربی، نو چه دا براوات به سفر خده، پا بل بیلی کلیو ربی، چه دا براوات به سفر مکواه، نا کامیاب خرابیگی، بل بیلی کلیو غفل، غفل براوات نو بیا د سرکنا، بیا بواچو، بیا شوی؟ اغا شدو نیدی پتہ عالم کی او سمجتا پا شیطان وزرنگ بلور کرلے جودہ رنگ بلور کرلے پا جودہ عالم ماندھا کئی پا شی کنا آلم کی خور نن پالون آیا چھئی کنا پالون ایزان لوا چھئی چی پا کم تکی رو خی داگیر تابیری بیا جو کرلے دا پال لکھلے اغری کنا صبح پا قرآن مانی گو قران یو دکين دعذاب په آیت باندې کېدونه دا پالخانه دغه قران کې په تطیزه فرې د غار کا قران خلق او تا شرخې کله شر نه د بي دي هر څو چې کاين د بي دي نه ها او څوک وو لگا نو په چې تم عاشر کې نغله لارجو سفر کومه پلان کین ته پلانکیا پلان کیا سفر لارجم نغله مزه اوري بس نای را راته یا ته فیره گرګه بس کوي ساس سفر د خیر او شر نه خبر ده د دا جاريته غد سورو مختلف کارونو قسمت بیرظم دا رنگي قسمت بیرظم دا مو چې اوخه به لالکلا کسانو بیا به بی پاګې باندې خسنې واچول با 54 خسنې بچاراو خود نغوا یوه سیوا واسه دریم نمبر بچاراو خود دوی سیوا واسه دریم نمبر براو خود دوی سیوا واسه سلورون نمبر براو خود سلوري سیوا واسه پنځم پنزو شپګم شپګ اوم او اوتی شي چې بیره کړو دا اوتی شي خد نشوي دا درې پادي شوې ده ستېری دي اوري کنه 10 پیری دي خسنې تقسییم کو لکنن دغې نی خو مختلفی دي ق وا چې بادار کې پلان کې قسمت اور دی او یو ل روالې او نور محروومشي دا اغه ش خو طریخې جو تقسیم وانته تقسی موبی دامو او چې قسمت معلووي په قسمنو باندې ظالې کوم پ خوون داې ګنیومنن نامي دي کافر مين دينكم ساسو ديننا نن عقيده جوړه کړه په ميدانونه سا ماشرو جوړلو په نيسا عقيده جوړه کړه په آل عمران عقيده جوړه په او خوراق مو په جن په سورې ميدان آل يوم نو مي دي کافر ساسو ديننا کافر شو او استخاری او طریقه ده شری اره کله پیغمبر علیہ السلام خدای د ورغاتمون بو کې د استخاری دعا بو کې او بیا با دعا د استخاری اللهوم ان کن تهذ الامر هاذ الامر ته چره ل خپل مقصد ته اشاره کی پړي دا دعا بو بیا بخړه ته ووري کله کې دین شرار اعلی جو خدا کنه بیا وګه وو زلو فورو کی دا طریقه پیغمبر اسلام خو د الله په یوه روی څخه استقاره کې نخری په خي جوخر رسول الله سره کې پټه په کاغذ کې ډټول سه واحيات کومه طریقه چې د شاريه نه کړله مخلوق چې کومه طریقه راځي کې نه د شاريه طریقه ورانه کی د مخلوق طریقه چې سړی شروع کې د شاريه طریقه ورانه شو سنتي बर्बाद کو نو تاسو سنتي امر شنو دسې دغه تریقشته استخه چې او کار ک شې الله سره مشور ک دوهکهه ته موو ک استخاری دوعا و که دغه نه شې الله میرلی وختلی د لا نفا دوهکه ته موض که الله مخیر وخت لی الله دا شي ما له غورکهه لتهګوره که ک و چې کوه جوکهه کړ کې او م کووااج متوه تو فرس کا دا دوعاددي له اوړې د بیا هم پرخه بیا دوی و کوو په کې بیا خیر دی. دو نه تلیب پ چې سا د پرشن نه باي دغېې خاې به دا پیدا ځ لکوم پون داې ګ نن نامې د شولی کاپر ساسوین نه ساسو لکوونه پهلا تخ شو نوېګې او یېې زماه علی و ما ملتو لکوم دی نه کوم نن پوور کړی ما تاسو دا ساسو دین دین دیین دین دی. د دیو جنا مولا علی رحم الله نقل کین د دیات پرتشریک شرفیق اکبر د مولا علی یولاصم صفحه کین د الیوم مکمل پرکوندین د شریکین او فلانا احتیاج فی امر الدین الی خارج مینه کتاب او سنت فلا نحتاجو فی امر الدین الی خارج مینه کتاب او سنت د دین پرکار کین ی خبره تنیو متاثر قران سنت نہ ثابته نای دین پورا دی نو چې د قران سنت نا صاحبیت نه اغا نشته نو دا نن چاندو هرګي پیر سي براشي مریدان راځي مې شو سر نو کتې کیناسي وایي ذکر کوي دا دې پچا کړل صاحبۍ کړدا پیغمبر کړدا دا ذکر فضیلت راغله استاد دې دا فضیلتونه راغله د غوندی دا دې چکه مکه پیر سي وزانش په مقر کړې پلان کېش پیر راځي موریتان راجم شی پیر سو راجم شیا خو با دین میکه خر جوړ دي دا نو خرچ دی پزیګر کین دا دا کم sahibi کرلئ زمنګ دن گشت یوکا کای خو بیا با ټولو کړهو چورونو سابو پرخو ده نه او امامانو پرخو تا تاسو روکو فلا نحتاج الدین پورا ده فلا نحتاج الهامن خارج من الكتاب والسنه چې کتاب سنت کې نه یو کار زانه جوړی د انش اغت میان جراونی شپ جمعه کی اندوخر جوړ کی ختم کړي لیکي ختم دی او دا طریقه چر نه پلن صحابه وفارشی د نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام کوم جمعه ته صحابه را ونی کړي چې راځي لیکي ختم ته ایا سپاره او عیدا د دین کی نشانه ها کو ځان له سپاره مړي د صاحب مخه نه نه را کرا جمع کې دل یوزای کی اندوخر کول جمع کرا کو نه کول پوراونه د نشانه د دین کی نشانه دین پورا دی پدی پورا دین کی کئی جو کوا چه پدی پورا دین کینه نبیت زان دی ساتا اوری دا خلقو دا تابیداری نبیت زان ساتا دا پیغمبر تابیشان دا گنی طریقی زان لرا کرلی دا دین خلاف علیو ما اکملتو لکم دینکوم نن پورا کرده ما تاسولر دین ساسوم نو ملالی قیر رحمه اللہ وی چه دین پورا دین پالا نختاجو فی امر إلا أمر خارجي من الكتاب والسنه منغه بری طریقیت نه محتاج د قران سنت نه خلاف او فالا نحتاج منغه شاندې مخ کې منغه دیگر کړي بدعت چې خلکو را راخړلي فعدم تعليكم او برکړه میرے په تاسو باندې خپل نعمت ورزیت لكم الاسلام ودینا او خو کړه یې اساس د دین اسلام دینن د طریقې نه دین اسلام ساسو دي را سو دین دی طریقه دا قوم انسو رب په ساغه سوچ محتاشو په مخمسدین په ولګه کې غیر متجانب نو ده کو او د دنګي ګناته لیسمن ګناته کوم متاش په ولګه کې مورداره پرثه دا ولګینه مړکیږي دوه نو خروش ولګینه مړشي چې متاشي متاشي نور دې سموندنو نو عين الله غفور رحيم بیشک الله به خونګه رحم خون کې ده خدا نشي پکېټ دي نيچه غلکي او دربار ته شکراني افره او ریکانو خور دي خور دا افره دا بيديني دا ورش کنا قران یو غل د خبرې خېټ ته پښتني بوري سمن الاوسان ځان بچي د غولونه او خوند دروي زه رحمت الله عليه تذکرۃ الابرار کی ماتو سیر او 238 ذا همشر ول مضوهو میتون مره دا مردار نه د مداره ده مداره وړه د سم ان منه په کله موردار د وړه که د او لګې نه مړ کې دی دوه بخورې چې د مر ب چې دوهخورړه ز دی چې مړ کې ماذا اوحل اوس بیان د محلهلاتو تحلیللات الله چې کمشي زونه حالال کرددي دا تاسو حالالدي. یو پای کې کار دی کارا پسې باندې یو کې کوباز باندې یو کین د تاسو حلال دې کومه شرطونه پکې او د ښکار دا مسلې د نظر نیاز مسلې سروې راوړه مشر شیخ د الله غریک رحمت کې نوقطه بیانونه الله مشرک له زورن اور کین چې مشرکا شرک دیو کو استاد ذبیحا حرامه ده تاج حلاله کده غیر الله په نو نه حرام شو دو نا پلید د دا سپی نا د شوی دا بعض نا پلید شوی سپی چی ونسی او پا پنجیوی ناغا حلال لے او تا چی ونیو او مر... دی... مردار شوی دا سپی نا لاندی شوی ولی تا سپی کو تعلیم قبول کو او ته تعلیم نه قبلے تا لی قرآن تعلیم در که مشرکتا نا قبلے. او سپی تعلیم قبول کو د خپل مالک نو د نتلان دیش بی دسپی زبیح رواشوا او ستا زبیحن رواشوا داولین سپی تعلیم قبل او تو تعلیم قبل او تو تعلیم قبل او تو تعلیم قبل او زورا نا دا مشرک تا کسا نو نکا ماداو حل لهمو تپوس که سانا چسا حلال دیدیو دارا او الفت و ربانی که شیخ نقلقی اتویر والکلب یو خالف و تبهو بی تعلیمین سپی او باس که پت دی بیا دی بدل شو و انت لا تنتی به تعلیم القران وسنه تعالی القران تعلیم درکهی سنت درکه اعتبار نشوی تقبل عادت نه کړئ د سپین اعلان نشوی یا سلونه کا تبوس کیسانا ما ذا او حللهم سحلال او حللكم طیبات حلالیت اوس ذرا مزیدار شذونا و معلمتم من الجوارح اغاچتا اوس من الجوار اغا من الجوار اخکاریانو تا چه جرحکون کی پنزو شرطون دی یو شرط پا کدا دے من الجوار جرحکون کو تا جرحبا کئی پنج باندبا شوی او بشی کی وزخم کئی یو دیم دا مکلبین پدا حال چپل خودون کی تاسو آغی تاب بره هو دی ب خپل بندي سپیله باز نه ته بکار به شيږي او دریم دا تعلمونهنهم بماعلمکم الله تعلیم ورکې تاسو هغه ته دا تعلیم درکې دے الله داسکیو ده باز ځان له تعلیم ترې کیږي بیا فقاو دا غي وضاحت کړل هه سپیله چې تعلیم احکار ورګي نداس په اتړی او احکار کیږي نو داس په تړلې دا انداخاري رور او رواني پر اخطار بزي نو بیا داس په پری نس په منډه کې نخكاري اس په وې دی او تړي نو بیا د اس په مخ روان شي رور او زي نو جس په فرين دې بیا رور روان شي نو بیا د اخكاري لاړ شي د اخكار ونسي راوړي دل دې کيري نو بیا په سپري نس په اخكار او خري به ووي نو په اخكار په خله کې راوړي نه د عادت تعلیم ملوری. نو دا دریم سرسوچتا سو تاسو دا یا سپی تعلیم د نیو د کار په تعلیم نو ور بیا ناجیز ده او سلورام په کوم مما امسګنا علیکم خوره دا غنا چې باندې کی تاسو لرا سپی ځان نه کړی تایر راوری دانه جبه خپل ماته تا ته واغسم بیا حلال نه ده پنظم شرداري وسګور اسمن الله علی او یادوینم د الله پاری چې سپې پری بسم الله بسم الله الرحمن الرحیم پری بری دا 15 شرطونه شو چې دا بکی نچې سپې او بازه لخر راړو دا تا دروازه و وتقول نعیرګه د الله نا وسګور اسمن الله علی او یادوینم الله پدې دا 15 شرطونه شو دا د ښکار د پاره 15 درې ورځې چې په دې 15 شرایطو باندې ښکار ته راوړي نو د ښکار تر سره د د دروازه اگر جې سپیراول نه هو تاره دروازه سپیراول له هو ته دروازه باز راول له هو ته دروازه نو دا دل روان شو او یا سلونه غما ذو حللون صابود نه بیر سره نه ته الله پاک بیان کو چې سپه در قتل کی اغي ما ذا یحلنا من الکلاب خدایتی کریمه نازل شو چې سپه ونه سی ودا شرطونه پکې نو دا تاسو نروا دی چدا شرطونه پکې نبيار واده وذکور اسمل الله دا امر بیت تسمیه بختار چې ښکار دي لهونو بسم الله فی و ویجر ذف مجرا او ذف دغه پرې جاری کی او حکم د تسمیه کې به اختلافه ظاهریه وي چې دا کی تے ہوئی چدا واجب ده ځکه امر راغلی وذکور اسمل الله امر د پاره وجوب دی و داس میه قصدن یعنی نسیان برخو ده نو خوراک جایز نه دي امام شافعي رحمت الله عليه دا مستحب ده امر حمل کي به سبب باندې نو کو بسم الله پاجه کي نو خوراک جایز برابر قصدن برخو دي او کو نسیان برخو دي او بازوله کي ځله د هي زمين راځي کړله عقل تا چه هر وسپورس ملاله عليه په خوراک باندې بسم الله وای چخ ورن بسم الله هواي او دا امر بیت تسميه شو پسو چخ خار خوين بسم الله هواي او یو مالک سیه کو تسميه تر امدان پر خود بیان خړاي کی او ګونی سيانو نو خړاي کیږي نو دا سره ذکر نه غو واجب وي او سره نسيان نه ساقط وي نفس کور یاد نوم د الله په دي یعنی دا خار چکلالالوي د الله نوم جوه وي استیراو چہ لالے نبی بسم اللہ پی ہوا ہے و اذكر اسم اللہ علیہ ازو نم دا تحلیلات دا اللہ الیو موحل لکم نن حلال دیتا سولارا الطیبات و مجیدار شدنا دا حلال دیتا وطوام اللذین او قرآق دا کسانو چرک رشوید کتاب حلل لکم حلال دیتا سولارا وطوامکم اوستاس وطوام حلل لکم حلال دیتا سولارا والمحسنات او افاق دامن من الممنات دا ممناتنا <تصف> والمصانع تو فقدامنی دا گسان نه چور غشی کتاب ساسونه مخی ازاته تمون نا چور کوئی دولرم اور نا دیو موسنین کا کون کی غیر مصابین او شهی فقدامن نکاو کین غیر مصابین او مشی بدلمن یعنی زنا مکوئ ولا متفذی عقدان او مشی ارباشن د دو شرم دوس منی صحیح چې پهونی می شرمیږي دالی دا کتابو د زبیح او دغې د محسناو سرنی کار واو دا نه چغ مشرکان ددي اولی نه دا نه چغ مشرکان ددي مشرکان خدي آو ګوری سره معده کې درې سره یما یاد کې آ په تلله والله چې دا مشرکان دي. دری او نم بر یاد کې ل کفرهله دی نه قالو ان الله سال سرهسه سا یخن کاف دی خلک چې غې وي الله دریم د دری و دی وګورهې ساو ته کافر ویلدي دانه چې د غې ذ ذکره ووا دی چې کاپیر نه دي کافیر خودي خو ذی وز روواده ذی ذکرهواده چ هغه کې دوه یو خپل آسماني کتاب مانو دې خپل پیغمبر مانو خو شرکی کوم مشرکان خو نه الله ولزا دوه خوبیا ورکني چې تا صدقہ کار کړنی آسماني کتاب باندې خپل پیغمبر باندې نماز دوه خصتونه درکو ساوځي همي راکړه ستاسو محسنات می مؤمنه لپنیکا کول جیسو تفسیری <تبصیح> عثماني دا آیات باندې نقل کړدي چې دا هغه آلی کتاب دي چې خپل عثماني کتاب او پیغمبر منی د دې زماني يهود شو د زمانی زماني سيان شو هغه دهریه دي او خدای الله د وجود نه انکار کوي نو چې دهری دا, دا الله جو وجود نه مرکه نیو وسه نکالني کې اگر چې يهودي ول نه اگر چې سيول نه دهغه هغه سيانو يهوديان ني چې اړیدا د وکاره کوي دا دو دغه بیان ورکړلی قران وہی و من یکفر ایمان او چاجی ج کو پر کو ایمان فقط بتاملو برباد عمل او دے باخرت کی تاں یہاں ند اول اس کہ سلور مسئلے بیان شو اس دے میسا دے میسا, میسا کہ او بیان د من مستہد کا یا اولذین امنو ایمان والو اذا قمتم للصلاۃ کل چودری ایمان زتا اذا قمتم اذارتو خېلې اختیاري دي مسبوق بل <سؤال> اراده دي کله چې اراده وکې د منځونو د مانزي اراده دا مون څو دیږي نه او د سوک نه خو بیا او د د سی او د نقل بعض دسکي دا معنا دا اقاديس کی چرادي او اعزاس ولې تم الميتي دا غو دا معنا دا او اعزارت تم الصلاه عليهم ايتي کله چې راده مون په مړي باندې او کين نفخ لسلو دعا دې جنازي کوله دعا خالص کوي فاصرو جواكم ان ذي ما كنقبل وايديكم لا سنقبل المرافق تر سنگل فورين او لاسونا او ترسنگلو پوری سنگلو پوری ونزئی مرافق ایل المرافقی ای ترسنگلو پوری سنگلو پوری ونزئی او بیا ایلا دا پار دا اسقاط دا غیر دا دو مرافقونا اپل تینزل نشتا مرافقو پوری انزل وین زید تر مراپی قفوری ومسو بی رؤوسی کم او مسوکی پسرون افلو بی رؤوسی کم با داخله دا په محل او با چی داخل دا پا محلشن دا محل بازی راس سمرادی پا با سر باندی اس اغبا سر معلوم نو نو پا حدیث سرداغی تفسیر را گئی چیاغا ناسیه دا ذکایما بہنی پر رحمتہ اللہ علیہ سرور مے سر سرور سید یمنا لے اسرا نے او قفا نے ناسیہ دا طرف گس طرف او دوشان د سڑتے او ناسیہ امام سے سرور مے چار طرف نہ سرور مے سا مسگی امام مالک سے د ٹولز سر مسفر اس وے امام شافعی مےت لو ق علیہ مسا کی اتلغ دمس بيګي گي يو وختينو خیر دي او بیا داري تفسير پوکا وکړلې ميا دله ذکر کړلې داري او ظاره وار جو لکم القابين او خپل خبي تر بډ کو پور خبي وين ذي نو چې موزي په کوي نو مس شته زکا حاضر سر ثابت نا مسر خپين دونه صابونه منقوله چې داوي تواتر در رسیدلې زکا مسګه پاجي سره جورابي په جورابونو کوم څه نشته اوري اوري مقلدين آسان مونږ رکړل نه زر زر شي دنه جورابو مسوږي جو ودري نه وړه راسانه جوړه جامه نمازیشو کې په نه روز جورابو کوه پجیبي کې په پوند کوه نجف پیري وينند نه مونږ دي کی اوري ګندښ کوين زل فرضي نجف پیري پري خو مسال خوب پین خوب احادیث سر ثابت وار جو ربین و بارکی و روایت دیں اغام ماول لیں مسال جو ربین این منعالین بلد روایت کی راگی تفصیل دیں لان جو رتا سرمنٹ اکوالل منعال لیں یو مجلد دیں مجلدین دیں چی جو رابون لان دی سرمنٹری تواچیں یو منعالین چی نعال شکل جوڑ کی سرمنٹو تواچیں سلان دیں لگو تلا پاس را گیر کی فقه باندې مثلا الله پدې جورابو خو مثلا نشنا او مې کې دا مثلا چې مثلا نشدا نخ پیلو نو چې خپې وینځنه او د ستون نشم نو چې اوس ستون نشونی به اوس سموس کې ولې به اوس سموس کې سره نه نه باسه کنه خو شي ده جو دغه طبيقي اته تر کا ته تر وی دي اته تر کا د صلات باب ترل دي السلام اته تر کا د کړلی هرش په تا د هغې نهته جوړه کوو پهمه ځان پې خاصې د کوم زیې راغغللي دا ځان سان د را خلله او جو چې اسانه کم تر فیژال ته منډینو پوه چې خپین ځل په کنیته نااسانه ن چې دشه د کااتو جوړی چې نااسه نه چې څ کوې دغه قبللوک نه بیا خلک به ذک روان ديخورران وي وار جو لکوم خپې ځئ ایل کاابنو تر پرړکو پورین پخپکی دو کعب دی نمقد و شیراک اغتی نی مراد اغل گوٹی که نمراد دی او دا کل کعبین ترپڑکو پوری وین کنتم جنبن او کوی تاسو په جنابت کې کی فتوارون و زان خپا کئی غسلو کئی وین کنتم مرضا او کوئی جوړیا په سفر او جا دا او کمانا دواو دی او راش او تنساسو نا من الغایتی تقازی اولا مسمنه سا یا جماو کې زنان او سړان بيانو مې بو نو ته ممباي سيدان طيبان پپاګف اورا فمسو بي وجيکم دراکاګي پکل مخونو وايجيکم او پکل لاسونو منو داغینا ما يورین الله نغړ الله له جلاليکم چوغردي پتاسو من حرج تنسيا الله پتاسو تنسيا نګردي والله کې یدو واړی الله لیو توره کوم چې پاک ک تاسو پهلی تمیممه نیمت او پې کې خپل نیمت په تاسو لالهکوم تشکوننو د د پارې شو کرو کوي اوس کوي فا لاحتته لووزونه او کردي دا لوونه پره کوي د توهید ممسه راړی د دله غټ نیمت وسکورو متله علیکم یاد کوي مت دا الله په تاسو نیمت وراانو سنت دلاله دا مته یاد کئ شکریا دا کئ کئ نه ورتا ځان په پوهه عمل کړه ولې ومی ساقه او لو ځال الله الځا واسقکم بی کله دې کړه تاسو را پاهي تاسو دا الله سره لوس کړ دې دالو سر ته ورسوي د توحید لو سر ته ورسوي اسکل ته م کړه چویله تاسو سمعنا قبل قليل منغا واعطانا او منلنا منغا سمع الله لمن حمدا قبل الله صاف مان دا ورو دوم راضي صاف مان دا قبل الله ورو سرور راضي سمع الله لمن حمدا قبل الله دا غچا چې الله سانه بيانې نو تاسو ویلو قبل قليل منغا واعطانا او منو منغا نو اوسه په عمل کې راولیکنو اوس خلاف ولي وَدَخَلُوا نُيْرِجَ دَآلَانا بِسَكَالَ اَپو دَي بِزَاتِ سُور پَسِينُو اَلا دَسْتَاسو سِينُو حال معلوم ني يا اَيُّهَ الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ دَآبِيَة تَرغِي وَرَكَ اِفَامِ الْآهَتَا لَوْ سَرْتُوا رَسُوئی ایمان والو كونوا شَي قوامين شوادا بیل او بیانون کی شے توحید غایکون کی شے بیل کس دی په انصاف لو انسان سے توحید مکی بقرہ کیم نساء کیم درښودا جمله سور نساء کی التے وی لو یو سرپینده درښتم کی التے شوادا مکی کړه سور نساء یو او پینځه درښتم کی شوادا مکی کړه یا ای ولذین امنو کونوا قوامین بیل قوامین مخیو شہدہ للہ او دل تکی جللہ کو او قسی رسو کو حل تے للہ رسو کڑھو او قسی مخی کڑھو کونو قوامین بلقس شہدہ للہ للہ رسو کو ولے حل تکی بیان دا حقوق لعبادو نا قوامین بلقس ادرے گئی بلقس لیں فقس باندے پا دخل کو مخیو مینځګې من سابو کوي دلته بیان ده حقوق الله نه الله مخې کو اوامین لله لکشه الله په توحید د الله په توحید لکشه نظر منق ته د غیر الله مور کوي حرام هغه چې الله حرام کړ دی ولا جرم انکم اوراد انک کی تاسو شنان قوم بوزا قوم الله تعالی چې بیان ده حل حرمت نه کوي الله تعالی چې عادل نه کوي په اله حرمت کې دین صاحب مسل نه کوي ته یې نو بیان کوي د حلمت واقرب للتقوى دا ډېر نیجه لري فریضه غار اتا فریضه غار به ال شي چې د حلمت مسله د توحید مسله بیان کړه او دې معنی له بیان وکړه وتقولا نو یېږي الله نه بیسه الله خبردار دي ساسوامرونو وعد الله اولذینا د بشاره ذکر کړي د دا پار داخل کو چلو سر در لوز غری دلانو مینانو سره چا ملي کړ دې افا دولره دې بخشش او اجناذین ثوابونه دي لوي اا کسان چې کافر دي او تزکیبه کړل دې ایتونو او د ایتون تزکیبه کړل دي وقظو کافر دي زمون د ایتون تزکیبه کړل 10 زمان دا اتونو تقذیب کرلے قضو بیاتنا اولائی قدا کسان اصحاب الجہیمو دادی جانمیان دا تقیب شو بیا بیاتر غیب دیفا بلعاتنا لو سر تو یا ایو اللذین آمنو ایمان والو اسکوریات کے نیمت اللہ علیکم نیمت اللہ, علیکم نعمت اللہ علیکم پتاسو از هم ما قومن کلچ قسط کو یقوم ایب ستو علیکم چھوگدہ کتاوستا ایدیہم لحسون اقبل حضرت جابرؓ دغه فرمای چې نبی علیہ السلام په مقام غصبان کې دو منځ کوو صاحب کرام سره دماسپخین مون مشرکینو جړګو کړه چې دی په مان زودری کې لپاسونه په کانه اورګړو جو شیدان به کو الله پاک د نبی سره په پاسو کو و هي ورته وکړه نماز یې ګر مانځي کې اراده وکړه بیا الله او صلات خوفو کوم نو اللہ امان در اخلاص صدر کردو ایزم ما قومون تلچ قس کردو اقوم چکو دی کتاو سلاسون اخفل پا کف آئی دیو نو بنکو اللہ لاسون داگی سلاسون ویرگی دا اللہ نو خاص پا اللہ زان دیوز پاری مومنان مومنان دی زان اللہ تاوالکی درے میں صدا او دے کی مثال بیانی د ناکزین اداد چاگا اللہ از اماند کردو اللہ پریشان کردو دغې حال و, و او دغې په لټه بیا نه وي ورته خدای یقینا مضبوط لوز بن اسرائيل نه او واسنا مينوم او یو کړو ما پای کې اسنه اشاره نفيبا مشران نفي وای کبیر القوم تقو منبرت پرتوی وای او مشردقوم وقالله وقال او والله ان مع کوم زی م او سرهستاسوغاالم په ق مصلته ک تاسو په منجوړه د منځو او ور مقات مانړ پررسلانو غغارته اوید موزما د رسنو او د پغمبر دید نه د پغمبر د سابو دی دا نه چې دا غل صاحب او تایت دي دا غل صاحب مته کې دا وی سي پتونګه دا ته ویږي هزار چې دا وی سي پتونګه دا, دا نه چې دایي قده کې بایماني كلام کې دغشيا واق رسول الله او ور مګرو الله ور دا, دا ورګړو ور مګرو الله تعبير فقره سره کړل د پاره تصلي نو موتي داته چنن ورکه دادي سليل قرص يا به دل قرص درکه استا لوان کو مخه لې بهکم ستاسوونهسی یادې کوم تلیپونهستاسو لو خیررن نه کوم او خا مخهدن نه بکو تاسو دره جنناین باغې چته چې بږيبلند داغې نهوللی پهمن کفره نو په ساغچ چې کوفرکو په د نه په قدله سووا سله په تاقی خای په نه د میما ن ذ دا نقد کرکې د غودو راتون کتونو ک من نقد زی کرکې د په ما نقد په د ما طول لاسفل لره لانا په ننت کوي ما دو موجالنا قلووبم قاسی ګزلی میړونهدي سخ ونه مه سلو هرې فونکلیمه ووجالنا قلو دارونه موارده دا د قصد بیان ده زکه له قصد دغه الله مندرو جوړ کی د روخ الله جوړی تو حرفون الکلمه جوړی دو الفاظ جو حرفون الکلمه اړي الفاظ اموازي ام د خپل مانونه الفاظ د خپل مانونه نو دا تحریف کوي دا لوی پسوته چې دا الله په دین کې تحریف شروع کوم و او پرې خدل دی یويسا مم ما دا غنا دګي روبي چې پنور کې دې شپای په کوم کتاب چې پنور کې دې شونای پرې خدل نن مسلمانانو پرې خدل قران د پن کتاب دې داړو دواز کتاب منینو داړو یې نو چې الګه قران تعلیم کې چړي ګړو ته کینو دا وندي کې ورتن اگې پرې wala ta dana me sabai tatwalo khabri ki wala khainati mino pa khianat dai hamesha pa khianat kai daga santi mubtadi hamesha pa khianat kai ha dev pa arse ki khianat kai ha tatwalo wala khainati mino khabri ki pa khianat dai jo jo pa khianat a mubtadi ji is qad daire tarawon shin khianat kai دا غریبانانو حق دي کیږي کی. دا خیانت نه ده او نه یو مفتدی دي باران کې جو دا باد به کول شکرانه به د اخر غندړه ټوله ولې او پدې الته دا خوځدا دایره عام ني پدې مرجن کې زانه کول جوړ کوه بنگلا او نه ځاګړې لا خرابې جدلته ولا بنگلې وړا او الته کې به خلکو باندې کتابونه اغستېو تجارت دپارځه جاګې ولې وځه د دې الله بیا لاو بیا دون افراط غو چې بیا داخلونه کاډونه راځم که تاسو را سه راف زده کسان له پیسې راو غا سم پنجاب تلړ بریان منو کوي پیسې میسي راټولې کړي مزالې منګور کې به پور واس حرام لړو حرام راړه داد بیا تیا نو کړی خیانت کوي ټوله ملي کار خیانت دی دوسې بیا لکه ولني ولا او شې دانه او شلګه دا ځانته بچګان امیشه بیتو قبریگو پخیانت دادیو اللہ قلیل منو مگرلک دادیونا فافوانو محوکا دادیو خبر وصفہ او مختنوارو بے شکا اللہ یحب الموسینین و فقعی الموسینین و یسانکون کی مواحدین اوز دالی نسوارا و فضائح بیانے و من اللذینا بائزا کساننا قالو چئی لیواغی اننا نسوارا خپل نامې څاګو ماغسلو زغینه فنصو پره واغي حز می ما ذکر می و اسرای چی پنور کوریش باغی نصاره هم خپل د پن کتابره یو يهودیان خپل د پن کتابره انن مسلمانانو نې دي شي قران پره خو دې اڑور تر وډیګینو کینی ورتنو باغره نا نو می جنواله په من دیو کې علا داوت دوشمنی وال بغضا او تر بغضنی ما ولا دوشمنی بغض ترغبنی ولا زیاد تکړه بغزا سے ترغبنی حسد کینہ الایومین قیامت دی تر قیامت واصوفو نبیوم اللہ زردا خبر ورکیا الله بما کان یسنون پایجیو جوړول دلته اسنون وی دک مولیان مولیان ځان له په دین کی جوړول کی نزه کی اسنون یراکین کیاتون کی بیا عمل وی یا عملون دک عام یان دین عام سی عمل کی اسو ترغیب ورکی تیباد و رسول تا یا الکتاب ای کتاب آلو قد جاکم راغلی تاوستا رسول و نازم رسول یو بینو لکم بیان کئی تاوستا تسیر ممہ دیر داغنہ کنتم تخفون من الکتاب چی تاسو پتول دی تاسو دی کتاب نپت کرلین رسول اخکارہ کئی دا اکبر سلیم کار بسای چې ناکار مليانو ته می خبرې پټې کړې دی بخله د ښکارې کوي چې دا دین دی او دا بي دیني دا ويافان کثیر او دا تی غمبر مخئل ډېر نه پریدي ډېر نه ويافان کثیر او پریدي ډېر نه تاسو ډېرې خبرې پریخودي دا خو درټول نه نه د ښکارې کړلې کې ښکارې کوي او غنې تاسو ک دنیاګنددو کټول کارکوو خلک بر ته بیا انسانارو نو په یافان ک او پریدی بیابر ډیرې خبرېسو ډیرې خبرې دی کار کړي اوس ترغی بررکېقرآ ته وقد جا کوم راغلیته اوس دالله طرف نه نورون ره نو او کتاب مو او کتاب کار کوون کې حق دا کتاب موبین دا د نور تفسییر دی ات تفسیر دیئ بله خلق کوئی اته تقاضه مغيرت کوي دل ته مغيرت نشتا نبو سود نقل کړني چې دل ته انوانی مغيرتي عنواني نازل دي په منځره د مغيرت بي ذات عنوان جوړه ده مس کې نور ده او رسو کتاب ده عنوانن مغيرت سا دا مغيرت انواري م کوي نه ځکه چنه هات بحث د الفاظ نه کې ذات نه نه کې نه کوي مغایرت عام دې لفظنی کوم معنی کې مغایرت درځنه شته یو تفسیر شي شو او مراد دې نه قران دی نور څه قران لکه روسو براشي تغامن کې اته م یاد کې ال دوی ونور لذي ایمان رولې باور نه چې ماراله گل دا نور څه رنه داني چې نور پیغمبر دی بریلیان وې نور پیغمبر دے و کتاب موبین دا پی د دے عطب, عطب تقاض مغایرت کئی جلوس کتاب شو مخی پیغمبر شو نتبه چه عطب تقاض مغایرت کئی خو مغایرت حنوانی شتے کنو ابو سعود بھائی مغایرت حنوانی کافی دا پاراسون دا عطب دا قائم شو مقام د مغایرت بزاد تبصیر ابو سعود دریم جلد پینزس وادریس وادریس ویختم کی نقل کئی او نور سہی کتاب ده قران القران تفسير وازو باز سو تاون کی سوئی وابن نور الذی انزلنا ابا نور چې مار علی گل نه نساکه مخکیم تیر شو یو سلسلو را یا کی قران دې سویل نور ورته لګو قران نور ده پیغمبر تک نور پدی ما سره ویلې چې هغه نور راول ده قران یې راول دین بیا پدی ما سره اطلاع ده نور جایز ده او پدیئے سره سرطن نور نشیر چی باشر نا دلکبری یانوی اخوی باشر ایت نینکار <تصفح> نو قرآن سر نور دے شاہ صاحب دے قرآن بارکی فرمائی حبز قرآن عظیم آئین توستو حبز قرآن عظیم آئین توستو حرپ حق را پاش و گبتن دین توست حبز قرآن عظیم آئین توست قرآن یادوا داستا قانون دے حربی حق را پاشو گفتن دینی توس حق خبرن حکاره کوا حکاره حق وید چانه یرمکوا داستا دین دی داستا دا پارس دین دی او دا تفسیر د ما قبل لی لگه سوری حدید که گوله؟ الدا تفسیر راضی واو پندرشتا مایات دا حدید سوری حدید دا پندرشتا مایات بل دوی وانزلنا لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان را له ملي سره دام کتاب ول ميزان او ميزان ميزان سرے تفسير ته دا کتاب تولنه نو دا کتاب نور سره کتاب مبین کتاب دیکھ کر کو ان کے راہ مخلوق تحق کارکی دار اگر لے دیل دی بی اللہ نولار خیال اللہ پدی کتاب چاہتا دار خیال خلقو دیر دی او رکھنا ادیت خوٹول دار اگر لے خلدار چاہتا خیال منتباری دعانا اغسو چراوان جی پردامن چید اللہ دیول مقفول لے خیال اللہ پدی کتاب اگر چاہتا چراوان جی پردامن چید اللہ او ور دسو دی مقفولی سائنی دیل دا صوبح السلام لار د نجات الله فدی باندې مومنانو ته دخل خلاصي دار خلوبح السلام لار د نجات صوبح السلام لار د الله سلام السلام لار د جنت دا ټول معنی دی خیر تعالی صوبح السلام لار د خلاصین صوبح لار د الله سلام په مانا الله الله ورته خپله لار الله ورته د نزیات لارخئقرآ باندې الله م میناو لارخی خپله لارخئ توقرآ بانې الله م میناو ته د خلاصی لاخئ د جام خللائ جت تی ئ پهیېژوم اوېی او لران د تیرون نهرننا ته بې پهګو خپل او یادیم او توفیق کور کې دو ته په طرب د نېې قران الله دې درا دې ګللې دا, دا کتاب دې کو منی تواری زوانا سو سوچي دا الله فرض راواني هر کسان چې خوشاله شي چې دایله دا قران سره جوړ دې قران تکې نه قران لو فور کې دا منی تواری زوان دې دا, دا الله فرض راواني او کم کسان چې د قران سره کې ډډه کې قران طرف ته توجه نه کې دیو دي بازار الله بخفغان روان دي دو اللہ خپې د را ل قفرلهې نه قالو دا نه پې ش کې ت سررو وااکدار متصیف الله دی ل قفر ل دینا یې کو فرړ کسانو چېیرغې یکن الللهغ د سی د دمررییم پو اومر ل کو من الله الله ف نه شي نظرهبر کوواړی جاله کې سی د الله پاک بلکی ومن امو مرضا ومن في الار جميعا اجزما کې دي غون ټوله لاکي یو صالح وې اوس سلطان هر جفانت انکوند اوس سلطان هر ج واحد انکوند عالمي رات دردمي وې را کونل تا باچا دي اوس سلطان انکوند ها باچا ارغئی چې ارغو واری ارج خواند آخوند سچو واری ټول مخلوق علاکئی دردامي عالمي را دردامي وی راخوند ټول عالم په یو سیکن کې علاکول شي ومن فیل ارض جميعا او سولتان ارج خواند آخوند عالمي را دردامي وی راخوند ټول عالم پیوسی یو سیکن کې تباہ کی بالا قوت دوغورا یو سکنکے کلی پاس ترکو افریکانو سیلاب تو گورا ملکونے پر یو سکنکے پاس ترکو دا اللہ لے ومن فدر جمعہ آگا چیزمہ کی دیغن ولی اللہ ملک السماوات دیخاص اللہ لے اختیار دو باچی داسمہ نظمکو دا آگا چیمیند دیگی دی پیدا کیا اللہ آگا چیو گواری اللہ پارسما نیے قدرت والا قادر ذات اللہ لے وقالت اليهود زجروا الكيف قول باطل باندي يهودا جو باطل قول غي وايهود انا سارا نحنا ابناء الله من ي محبوبين لله نحنا ابناء من ي محبوبين لله جوي منغ دا الله محبوبينيو ابناء الله محبوبين دا الله ما تا پا سن پا من من الله دا نيز دیو الله په ونه مینده لکه څنګه چې پلار په زې باندې مې محبوبین دا الله په مرتبه کورته دون نيز دیو لکه زوی چې پلار ته نيز دی ابراهيم نخي ويل ني چې يهود تورات کې دا خبره مندل یا يا ابناءه باري اي علماء بچو جو لگی دو ولګې نو نو د ابناو احباري ابناو بقاري جوړ کو اے جماعت باکیرو بچو نو زاندې سووي ابنو الله نحنو ابنو الله او یا نحنو ابناو رسول الله موزا بي حضر نه نحنو ابنو رسول الله موږ د الله رسولانو بچيو زوم مشران نه کان تیر شي نه او منگ محبوب یا اللہ تا دوانا مانے یا حقیقین نانا ابناو اللہ دو لفت بدل کو یا ابنا احباریو نو دید یا ابنا احبار نو یا ابنا افکاری اب جوڑ کو نو زان تینیزبت کو موند دا اللہ بچیو اللہ تینیزیو او یا موضعب حضر دین نخنو ابناو اللہ نخنو ابناو رسول اللہ منگا دا اللہ دا رسولان و اولادیو زمان واحبوه ومحبوب يا الله تعالى تبسنيو کول ورته وا پليما واجبكم ولعذاب در کې تاسو الله پسود غناونو تاسو چي تاسو ده الله محبوبين عذابين غولين اوري کنا او کړي غولين بلنتم بل کې تاسو بني ادمي دا نه چي پیدا د نور خرګو شته خلک دي تاسو کې نه زی یغفر لیمه شا بخنه کیا اللہ چاہتی چو گاری بخنه عذاب برکی چار چو گاری عذاب ولی اللہ او خواست دارلی اختیار کې باچی دو بر او قطع دام دا تنبیشو پا دی چی باچا اللہ دی طول دارلہ مملوک تی نیسا علی سلام الله مملوک تی او ایبن او مملوک کیا گوان منافی دی مملوک ایبن نشکی دی نیسا علی سلام ایبن ندی دارلہ پا دی بنده ده او محتاج ده ما ایبن دالانه ده مملوک دالانه ده وما بینو ماغا چه دیم انسکی دیم ویلی مسیر دیگر دی دلو یا الکتاب دبیا ترغیب ورکی تیباد رسولتا اے کتاب والاو قد جاکم یقین راق لیتا ہستا زمنگ رسول یو بینو بیانیتا ہستا علا فترت من الرسول فوق دین قتاب دا نور نور نو رسولان کی نو رسولان نو نذر اللہ را ولي کو چې نو رسولان ابن شو نذر ولیوالنا ان تقولوا لله تقولوا چې ونا واذا ما جانا نو راغلي مونږ تا مين بشير والناذر سو زير راكون کې ويرون کې نو پخات جا کوم راغي توس بشير وناذير زير دركون کې وير دركون کې زير درګي تو د سوره مائده ها قوانین مو منل احکام مو منل جنت توزئی قومون منل جانم مزیدی واللہو علا کلشن قدیر اللہ فارس و قدرت وعلا دا درین اسے بیان شوئی راتون کیا تون کی, کی صدرم ایسا دا ویا اس پہشتے میں آتا پھو رہے ہیں دا صدرم ایسا دا دیکھے احوال بیانی دا متکاسلینو اغسوستی چھکڑوا دا پیغنبر علیہ السلام سرہ دا موسا علیہ السلام سرہ جہاد د و نظر دو اللہ پریشان و حیران کل داغی بیان دے وید قال موسیٰ او کلیچی موسیٰ علیہ السلام فالقومتا اید ماقوم یاد کئی نحمت دا اللہ پتاسو اج جعلا فیکم کلیچی وگرز وال پتاسو کی انبیاء و جعلا کم ملوکا اوی گرز والی باچیان سوال دا دیں چھپنی سیل خوٹول باچیان نو الله وی تاسو باچیانو الله وگرز والی دارې جوابدارې چې بن اسرائيلو کې به هغه چاته ملک وي چې هغه د خپل خوراک او د خپل اسکاک مالک وو چې د خپل خوراک اسکاک مالکو طول و نه او باچاوم او بن اسرائيل ټول ځو د خپل خوراک او اسکاک مالکانو چاته ممتاز نو په خوراک سره کې نه دیو جنو ته مولو کوي وا تا کوم درکړه او تاسو سره چې نه ورکړه او تنه مخلوقات او تا من سل و در کړو یا قوم یې زمما قومه تنه شي اغز مکه پاکستان الی اغز مکه كتب علیکم چې موږ ورکړه دا الله پ تاسو کو شرط بدای چې jihad به کوئی وړي jihad وو کې عمل پ وسات شي او قبضه وسات شي دا ورک کوم په jihad به کوئی قرباني ورکوې وال تر تدنو او ماړی د جیان نه اللات باری کوم په فرشاګانو نوشی بهتهستیانو کالو ید موساال سلام ان نه قومان پهځ کې اوقومم دی جب باری نظرور جو سره من که کولی شو او ډیر زورړ دی په منږباننددي نا لنت خوله او منږ چې کې وودې کللیته. حتا یخرج منا تدریج او دی بخلہ کدی بخلہ وتل مونږ بلډ شو کو مونږ ته چي باسه زیادو کڼو کړنی و وی یخرجوا کوتل دی بخلہ د رکلنا فین داخلون مونږ یوند داخلون کیو ځنګ وسرل شو کولې مقابله شو کولې ها مونږ په انتظار کوو کو دا کړي بخلہ پریخو زبواله قال رجلان وی لا دو تنه څړو دا دو تنه څړیو یو قالب بن یو او دین یو شا بننون دا دوسری یو قالب بن یو کنه یو شا بننون د من الذینا اذا کسانو یخافونا یریدل یریدن ضاللا یریدل ضاللا انا من الالعیم انعم کر الله فیدوانو باندی اللہ کے نام کڑو ادخل درش علیہم الباب بدیوان دروازے تا زی وید دروازے پر کھلڑ سکن اڑ گئی تا سوڑہ کی گنا اللہ تعالی توفیق در کے افضل وکاری فزاد افضل تو کلی تا داخل شوی دے دروازے تا فئنکم غالبون تا سوے زور وار والل او خاصہ لمانی پتوکل زان اس پارے اسباب استعمال کی بھی ازان اللہ تعالی کہیں ان کو نتم مومنین کای تا سومین قالوی دی یا موسی اے موسی علیہ السلام یقینا من نظر نگی کله تا می شو ما دا وفیا سوفور شی را خلق پدی یرا شدی پکی کنا لو اړنیو فذ اب انتا نلار شتو اورب ستا فقاتلا نو دوان جن کوی دلته کی مراد درب نو سردار ده لار شتو او سیدو کا چاغ استا غرو ده ارون تا دوان لار پهقاله د جن کوی ضید دواړه جګې کوي ان نه اونا قادوننو او مونږ په ک ناز منږ بهناسی نهپې ته سروب دی ساله اختیار د ساله س چې ې په سرې کې پ پو او ننخوابلې پ سر کوي د دغهته ډپتې او له تل یلا مخکېال کومه مولانا غلامی کونی درس کوو. درنه وکول دا داغ فلارشونه را دغه نه خلاف نه من وفاقي جماعت مخبرانه مخبريت ولر ولته وزانه درس کوم نا غدرو کې برزې ماوم نظر وانه مطلب درس می کړم په دې کوسي وملنګ کور را سیر کړل زنان ته خير راو را نه غي سره کور کې یاور ته وملنګ باچه سنشت چې د کشکول دا کې نه سکور کوم در جاغب بیا زنان ته هري کې جوړي بیا کوم او زه کو زه کو چتتل <سؤال> نن نو سې په کوم چېرې چل <سؤال> کوي نو وځي وراسو مې ملنګ واچا سي ني وي خير حق مي نرا کوي چې ما دا مسله شروع راځي پوه شي دا ملاله جو به سمع نه پیر سي حاضر شوی چې دي ملاله سره خبرې مګا من دي دا نس کورول کوي خوش کنه موسی عليه السلام د سکورې پینو موسی اي ها ربي موسی عليه السلام اې زماره ان يلاملیکو یقینا ذو واغدار نہما الا نفسی مگر ذ خپل ځان ذو واغدار نہما الا نفسی مگر ذ خپل ځان ذو خپل ځان واغدار یما او واخیر اور زما واغدار نه مگر خپل ځان داته په خپل نفسی باندې اور اور زما واغدار نه لاملیکو الا وعدارنه مگر د خپل ځان او په اسم ده ان په اسم ان انی یا باندې انی لعمل لا یملک الا نفسه ناته شپه چې فارزمیر متصیره ده ان په اسم ده ان باندې یا ده مرفوده په محل ده ان او یا فزمیر د عملکو معنی اتر دی لا عملکو الا نفسی وافی لا یملکو الا نفسا رور میم غشان غشاندے هغه خپل ځان مالک دی او مراد ضرورنا ارون علیہ السلام دی زکه په ارتوس رومانی یتیمان نو هغه مخ کی چوینو پورې نو دیوژن د اگذی کرے ونه کو او پرورمانه یتیمانو زکه د روزی کو پیغامبر وو وَافِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا بِالطَّنَاوِرَ دَوْمِيَنَ اسْكِي وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَمَا بَيْنَ ذَوِي نِعْمَةٍ فُرْمَانِ كِي قَالَ نُويْنُ اللَّهُ قَيْنَا مُحَرَّمَتُونَ يَقِينَ انداز مکا بند ز پديو 40 سنهن صليخ کالا يَتِيحُونَ فِي الْأَرْضِ پريشان وبزمای کين زمک بند کلا او دې مي پريشان کړي يَتِيحُونَ فِي الْأَرْضِ پريشان وبزمای کين فَيَأْنِي سَوْرَي وَي يَا مَاشَرُ لَوْلَمَا كُنْتُمْ سِرَاجَ الْبَيَانِ تُضَادُّ بِكُمْ أَيُّ وَلَمَا تَأْسُ قُدَ كُلُّ سُورَي وَي فَتَأْسُ خَلْقُ الْآرْمُنْدَا فَصِرْتُمْ اُغَرِ جَتَاسُ حَيْرًا هِرَانًا وَكُنْتُمْ نُجُومَ هُدًى تُسْتَزَاوُ بِكُمْ تَأْسُ دِهِدَ سُورَي خَلْقُ یا ما شرول لما کنتم سراج البلاد تو تدا بکم فصرتم تاسو حیران شویتی هون و کنتم نجومس هدا تو سزاو بکم فصرتم ظلمان تاسو دهی دیس توری وئی خلقو بدربانج رنا لار مندلا نو تاسو کیا رو گردی دیں خلقو ترنا نکوئی اغیم حیران شیو پریشان شیو يَتيهُونَ فِي الْأَرْضِ پریشان او بزمای کې نہ ولا تأس نمغم جن کېږه ته القوم الفاسقين تقوم نافرمان راتون کې